Svarportal med Johan Vidén. Hej älskade lyssnare. Välkommen till avsnitt 24 av svar på tal. Jag är inte rasist, men jag heter Johan Vidén som sällan eller aldrig kan hålla käften och jag vägrar rätta in mig i Lövens ledband. Jag hoppas att ni mår riktigt bra och att ni har en helt underbar dag. Idag tänkte jag läsa en text jag hittade i nyhetsflödet. Det är alltså inte jag som har skrivit den här texten. Jag har gjort vissa ändringar i formuleringarna. Jag har lagt till något ord och ändrat något ord. Och jag har även tagit bort några saker som jag inte riktigt tyckte passade in. Och tyvärr, den som lade upp det här så att det rullade förbi mitt nyhetsflöde på Facebook är inte heller författaren. Och nu minns jag tyvärr inte ens vem på Facebook som hade lagt upp det här så att jag fick nys om det. Så jag kan alltså inte ens fråga den personen om den vet vem som skrivit originaltexten. Så om du som skrivit den här texten eller om du som lyssnar kanske känner till upphovsmannen eller kvinnan. För som jag sagt förr, jag vägrar använda ordet hen. Här är man man eller kvinna för det är de två kön som existerar. Biologiskt kön och sexuell läggning är två helt olika saker. I alla fall, vet du vem som skrivit det här eller om det till och med kanske är du själv? Kontakta mig gärna så ska jag skriva en kommentar till det här avsnittet och ge erkännande till den som ska ha det, för det är inte jag. I alla fall, vad jag har förstått så heter originaltexten Jag har tröttnat på att bli kallad rasist. Och så här låter texten i sin helhet med då vissa redigeringar, så kallade artistisk frihet. I originaltexten börjar alla stycken med Jag är inte rasist för att. Men för att travestera de olagliga åsiktsregistratörerna på inte rasist men så har jag valt att ändra alla stycken till att istället börja med Jag är inte rasist men. Så. Here we go! Jag är inte rasist, men jag förväntar mig att alla som vistas i vårt land ska respektera svensk lagstiftning. Detta inkluderar även regeringen och andra myndigheter. Jag är inte rasist, men jag anser att alla som vistas i vårt land ska respektera vår kultur, våra traditioner, vår religion och vårt sätt att leva, oavsett vilken religion, eller kultur som de som kommer hit har med sig i bagaget. Jag är inte rasist, men jag anser att vi har rätt att ställa krav på alla de individer som kommer till vårt land. Jag är inte rasist, men jag har förstått att Sverige inte har råd att försörja alla som kommer hit och som inte är några flyktingar utan lycksökare. Jag är inte rasist men jag anser att vi inte kan eller ska ta emot fler människor än vi har råd med och då medräknat alla kostnader för kommande år. Jag är inte rasist men jag anser att vi ska bevara vår välfärd och inte förstöra vårt fina Sverige. Jag är inte rasist, men jag anser att alla som söker bidrag ska behandlas och granskas på samma sätt oavsett vilket land man har sina privata bankkonton i, utan undantag. Allas privata ekonomi ska granskas enligt de regler som gäller i Sverige och svenska medborgare. Jag är inte rasist, men jag anser att de som saknar asylskäl omedelbart ska utvisas och återsändas till sitt hemland eller det land som de anlänt ifrån. Jag är inte rasist, men jag anser att det som uppgivit falska uppgifter vid ankomsten till Sverige har förverkat sin rätt att få sin asylansökan prövad. Jag är inte rasist, men jag anser att de som kommer till vårt land och begår brott omedelbart ska utvisas på livstid. De ska inte be be belasta vårt lands redan ansträngda ekonomi genom att först sitta flera år i våra skattefinansierade fängelser. Jag är inte rasist men jag anser att våra barn och gamla inte ska ha sämre standard, förmåner eller sociala villkor än de som kommer hit. Jag är inte rasist men jag vill att vi ska bevara och föra vidare våra svenska traditioner till våra barn och barnbarn. Jag är inte rasist men jag vill ha kvar Lucia-tåget, skolavslutningar i kyrkan och att vi sjunger nationalsången på våra skolavslutningar. Jag är inte rasist men jag anser att alla ska respektera den svenska flaggan. Jag är inte rasist men jag vill bevara vår yttrandefrihet vilket innebär att man får kritisera exempelvis islam utan inskränkningar. Jag är inte rasist men jag anser att svensk press ska rapportera sakligt och inte dölja något. Jag är inte rasist, men jag vill att mitt land ska respektera demokratin och både respektera, lyssna och samtala med alla utan undantag som folket har valt till sina representanter i riksdagen. Jag är inte rasist, men jag anser att Sverige ska hjälpa de nödställda i flyktinglägren i närområdet än att använda våra skattemedel till att försörja det som har råd att betala för att resa genom hela Europa för att komma till det avlägsna Sverige. Jag är inte rasist, men jag anser att alla människor har ett gemensamt ansvar. Att de som kommer hit har ett ansvar gentemot oss som redan bor här. Att de ska respektera oss och vårt land. De ska respektera oss som låter dem stanna här. Sverige är inte rasistiskt. Jag tycker att det där är en väldigt bra text. Så all heder och hatten av till den som skrivit det. Jag har som sagt omarbetat texten i några stycken. Och strukit ett par saker. Och så har jag även då som jag sa ändrat inledningarna för att travestera IRM. Alltså inte rasist män. Men i stort sett är det detta som den okända upphovsmannen skrivit. För precis så här är det. Man är inte rasist för att man har en annan åsikt eller uppfattning. Eller för att man anser att de som kommer hit ska leva efter vårt sätt att vara och leva. Det är fullkomligt normalt att anse att man ska ta seden dit man kommer. Även här i Sverige. Och vi svenskar gör ju gladeligen det så fort vi åker utomlands. Vi tar seden dit vi kommer. Titta på exempelvis när den feministiska regeringen gjorde stadsbesök i Iran 2017. Alla kvinnor i den svenska regeringen som deltog på stadsbesöket bar slöjor eftersom det är ett krav i Iran. Så varför då i hälskotta anses jag och andra med mig vara rasister och främlingsfientliga för att vi anser att de som kommer hit ska ta seden dit de kommer. Nej du, den halmgubben går inte. Det är helt enkelt så att alldeles för många människor i Sverige helt enkelt är dumma i huvudet. När den fega, så kallade feministiska Löfvenregeringen faller till föga och tar seden dit de kommer och därmed ställer upp på det muslimska kvinnoförtrycket. Så bevisar de att de tycker att kvinnoförtryck är okej. Okay. Samt de bevisar också att det är en självklarhet att ta seden dit man kommer. Så kära du med röstret. Sluta för Guds skull att rösta på dessa tvättäkta idioter. Och jag avslutar mitt program som vanligt. Med att be om ditt stöd. Om du gillar min podd och det jag tycker. Och vill hålla den vid liv. Så skänk gärna en slant. Swisha till 0708 974 971 0708 974 971 Och skriv gåva i meddelandet. Och för dig som inte har Swish så går det också bra att skänka en gåva via Paypal. Gå då in på följande länk i din webbläsare. www .paypal.mi-joanviden69 alltså www.paypal.mi-joanviden69 och skriv även här gåva som meddelande. Och sist men inte minst, glöm inte min eviga uppmaning: När folk med makt slutar prioritera sitt eget folk då är det dags att byta ut dem. I nästa avsnitt, avsnitt nummer 25, så ska jag prata om asylbedrägeriet och asylmissbruket. Och du kommer garanterat att bli förbannad, men du kommer också att få dina egna, vakna, nyktra misstankar bekräftade. Så missa inte det. Ha nu en fortsatt bra dag och tills vi hörs nästa gång, simma lugnt.